В одному житті я б вийшла заміж, в іншому працювала по крамниці. Могла б сказати так милому хлопцю, який покликав мене випити кави. У ще іншому житті я б досліджувала льодовики за полярним колом. Ще в якомусь стала б олімпійською чемпіонкою з плавання. Хто знає, що секунди, щодня ми вступаємо до нового Всесвіту. Ми стільки часу витрачаємо на те, щоб шкодувати за тим, як склалося наше життя, на те, щоб порівнювати себе з іншими людьми чи з собою за іншого свого вибору. А тим часом у більшості життів є певна міра хорошого і певна міра поганого. Марсело, Джоанна та оператор-бразилець дивилися на нору здивовано, але вона вже розговорилася. Вона була у вільному польоті. Є певні закономірності життя, ритми. Легко, перебуваючи в межах лише одного життя, гадати ніби періоди печалі, наші трагедії чи страхи невдачі – наслідок саме такого способу існування. Що це побічний продукт певного способу життя, а не просто життя. Я хочу сказати, усе було б значно легше, якби ми розуміли, що кожен спосіб життя – не дасть нам імунітету від печалі. І що печаль – невід'ємний елемент тканини щастя. Одного без другого ніколи не буде. Звичайно, вони з'являються нам різною мірою і в різних кількостях. Але немає і не буде такого життя, в якому ми перебуваємо в стані вічної задоволеності. А якщо гадати, ніби воно існує чи могло би бути – це тільки додає смутку тому життю, в якому ми перебуваємо. Чудова відповідь, мовив Марсело, пересвідчившись, що Нора договорила до кінця. Але я б сказав, що сьогодні на цьому концерті ви справляли враження щасливої людини. Коли заспівали міст замість «вий», це була потужна заява. Я сильна. Ніби ви говорили нам, вашим прихильникам, що з вами все добре. «Тож, як проходять гостролі?» «О, чудово! І справді, я гадаю, ви дійсно розумієте, що я хочу повідомити світові. Я проживаю своє найкраще життя, але вже трохи сумую за домом». «За котрим?» – з хитруватою усмішкою спитав Марсело. «Де ви почуваєтеся більше вдома? В Лондоні, Лос-Анджелесі чи на узбережжі Амальфі?» Ну, схоже, в цьому житті її вуглецевий слід – найбільший з можливих вуглецевих слідів. Навіть не знаю. Радше в Лондоні. Марсело набрав повні груди повітря, ніби наступне питання було чимось таким, що пірнають, як в ополонку. Почухав бороду. Так, але гадаю, вам там усе ж нелегко, адже то була ваша з братом спільна квартира. Що ж тут важкого? Джоана з цікавістю поглянула на нору з понад свого коктейлю. Марсело подивився сентиментальною ніжністю, у нього ніби навіть сльози в очах з'явилися. Хочу сказати, мовив він, пригубивши пиво, ваш брат був такою важливою частиною вашого життя. Вашого гурту Був Такий жах у цьому короткому слові Наче великий камінь упав у воду Був Нора пригадала, як питала Раві Про брата перед виступом на біс Пригадала, як Юрба зреагувала На її згадку про нього зі сцени Він і зараз тут Він був тут сьогодні Вона хоче сказати, що відчуває його присутність Мовила Джоанна вони всі його відчувають. Такий потужний дух. Непростий, але потужний. Це така трагедія. Алкоголь, наркотики. І взагалі таке життя забрали його в нас. «Що ви хочете сказати?» – спитала Нора. Вона вже припинила акторствувати. Просто бажала знати. Марсело печально подивився на неї. «Адже лише два роки минуло після його смерті». Від передозування Нора ахнула Вона не повернулася до бібліотеки одразу Бо не одразу вповні відчула, що це справді сталося Вона наче в тумані встала і нетвердою ходою пішла з номера Норо! З нервовим сміхом гукнула її Джоанна. Норо! Нора сіла в ліфт і спустилася в бар І спитала там Раві ти казав, що Джо трендить з іноземними журналістами. Що? Ти казав. Я спитала, де Джо, а ти відповів трендить з іноземними журналістами. Він поставив своє пиво і зачудовано подивився на Нору. Ну так, вона й справді тренділа з іноземними журналістами. Вона? Він кивнув на Джоану, яка на жахоно вибігла з ліфта у вестибюль. «Так, Джо! Це вона з журналістами балакала!» І тут гори налетіло на нору, як важкий удар. «О, Боже!» – сказала вона. «Джо! Боже, мій Джо!» І бар «Гранд Отелю» зник. І стіл, і напої, і Джоана, і Марсело з оператором, і гості. І раві та решту гурту І мармурова підлога І бармен І офіціанти І люстри, і квіти Усе пропало Вий В темний сніжний ліс Без кінця, без краю Дівчинка біжить Від життя, що знає Тиск зростає І ще зросте Хвиля здіймається Все зміте їм і душу й тіло, Їм твій кожен крок, Усмішки фальшиві весь твій рок. Збіглась вовча зграя, Зграя оточила, Збіглась вовча зграя, Мов крізь сон кричи.